klock 11. Om domar och vädjande, not 76. Nu fäller lagmannen not 77, sin dom på lagligen kallat ting, not 78 och vädjar därefter, not 79. Om ingen vädjar mot honom, not 80, då var hans dom giltig vare sig det gäller ärder eller pengar, not 81. En var som tvistar efter hans dom utan att själv vädja, böter tre marker. Not 82 En var som vill vädja må med tre marker vädja på tinget i landets lagbok Not 83 Och sätta penningarna i borgen Och målet ska vila Till dess saken är prövad och avgjord Not 84 Flock 12 Hur du kvinna får avlägga ed och vittna Not 84a I dessa mål får kvinna avlägga ed och vittna det är det första om hon är inne då barn föds. huruvida det födes dött eller levande, eller vem modern säger vara fader till barnet, not 85. Det är det andra om husdjur gör annat husdjur skada, eller en man skadar husdjur eller husdjur en man, Not 86. Flock 13 om löftesman, för ed för penningar och för vad not 87. Klandrar någon en löftesman för eller för vad not 88 då har den rätt att styrka att han är löftesman med två män han själv den tredje om han vidgår att han är löftesman. Mekar han till att han är löftesman då skall tolv män som bor på tinget pröva det not 89. Vittnade om att han är löftesman då böter löftesmannen tre marker och bonden följer sin ed. Värjar honom att säga att han icke är löftesman, då har och bonden brustit i sin edgång. Paragraf 1. Säger den ena att han har löftesman för ed och en annan att han har löftesman för pengar, Pröva det tolv män. Not 90. Säger han sig icke ha utfäst utfästed, skola och tolv män. Not 91, pröva vad som blev utfäst och åt vem det blev utfäst. Not 92. En var som kan värja sig för målsäganden, han har och värjt sig för alle män. Not 93 Flock 14 om frid i lagsökning, not 94 Detta är frid i lagsökning. Julfriden går in nio dygn före jul och går ut 20:e dag jul. Vårfriden går in och lilla gångdagen, not 95, och går ut vid Botolvsmässan, not 96. Sidan 398. Sjödefriden går in vid Persmässan, not 97, och går ut vid Mikaelsmässan, not 98. I dessa frider må ingen lagsöka en annan eller gå in i hans gård, not 99, utan för vår ök, not 100, utsedda och vår bild, not 101. Sådan får man kräva och stämma hem, not 102. Och lika så gamla utskylder till konungen där det stod kvar. Denna friid ska och råda medan konungens rätta upphörsman är i landet. En var som bryter någon av de frider som nu är och nämna böter tre marker att skiftas i tre lotter. I vår frid och skördefriid må man gå sin ed hellre än att man brister åt eden. Not 103. Paragraf 1 knivstygn och skott med båge. Det är konungens ensak. 40 och marker. Och målsäganden och alla män må taga efter landets lag, not 104. Paragraf 2. Nu ska varje stridsförman som är 80 år gammal ha fem folkvapen: svärd eller ryxa, järnhatt, sköld, brynja eller harnesk, not 105, och båge med tre tolfter pilar, not 106. Paragraf 3. En var som bär fridvapen med sig till tings utan lov av konungens man, bötte tre marker, not 107. Paragraf 4. En var som går objuden till gengärd för konungens man. bötte 16 örar om det är på konungens egendom. Men om det är på bondens egendom, åtta örar, not 108. Flock 15 om ländamären, not 109. Så går gränsen mellan två konungars riken att Sveriges och Norges land börjar i Uluträsk, not 110, och går längs Ysma, 15 sjömil, not 111. Där äger Norges konunglandet Västan och Sunnan och Sveriges konunglandet Östan och Norden. Så går det från Ysma till Skatarkällan och till Bäcken Toruska, not 112, och till Marubäck och till Bräcke vid Strintungsed, not 113. Från Bräcke och till Honuberg, not 114. Därifrån och till en hell som står i jorden och har runor inhuggna, not 115. Därifrån och till Fyrås, till Fäningeskalle. Därifrån och till gård, så därifrån och till Vitaholm i väster, not 116. Därifrån och till Ösjö, så till Björnsjö sedan därifrån och till Siksjön, not 117, sedan därifrån och till Vita Stjorn och till Elveros, not 118, så därifrån och till Hova Högst, not 119, från Hova Högst till Kungahälla, not 120. Här är den löpande texten slut.